Haragonita Évszakhoz képest hűvösebb. Részlet. Belépek a levágott körmömbe. Szúrja a talpam. Lehajolok. A mutató vagy középső ujjamról van. A kukába dobom. Miután kidobtam valamit, kezet kell mossak. A kézfejemen megrepedezett a bőr. Másik szappant kéne használnom. Valamilyen kézmosót például, de azoktól úgy érzem, nem vagyok elég tiszta. Megmosom a fogam. Visszateszem a fogkefét a másik mellé. Új fogkefekkel már négy hónapja ezt használom. Három havonta kell cserélni, azt mondják. Április óta használom, akkor az már majdnem öt. Elmentünk Lukáccsal bevásárolni, megvettük a zöld és kék fogkefét. Extra puha, ez a jó, mondta. Ezzel lehet rendesen fogatmosni, olyan, mintha egyszerre fogsajmeznénk is. Áltunk a buszmegállóban, vártuk a buszt. Dideregtem. Áprilishoz képest nagyon hűvös az idő, rajtam meg csak egy vékony tavaszi kabát volt, rajta pulóver. Hogy tudsz így fázni? kérdezte. Dörzsölgette a karomat. Mondd meg magadnak, hogy ne fázzál. Én mindig egy réteggel kevesebb ruhát veszek fel, hozzá kell szokni a hideghez. Ilyeneket mondott. Közben a karomat dörzsölgette, néha a nyakamba lehelt. Olyankor az egész testemet átjárta a meleg. Bemegyek a drogériába. Nincs senki a pénztárnál. Most elvihetném az egyik esernyőt, de is kicsavarnák ezenből a szél. Kosarat veszek, elindulok a szájápolás felé. A múltkor még itt volt. Most meg már a testápolás van itt. Szagolgatom a testápolókat. Keresem a fogkefét, közben megtalálom a szappanokat, utána a dezodorokat. A férfi is itt van a nőivel szemben. Beleszagolok az egyik Ocean Breeze feliratúba, de nem óceán illata van, hanem lukács illata. Lukácsnak van olyan illata, mint az óceánnak, vagy az óceánnak van lukácsillata. illata. Nem értem, miért óceán. Az óceántól sós lesz a szám, enyhén iszap és halszagó a bőröm. Ilyen az óceán vizes, sós, iszapos és halas. Nem is iszapos, inkább vizes homokszag. Lukácsillata Lukács illata más. Ilyen, mint ez a dezodor, keveredve a bőre illatával. Amíg keresem a fogkeféket, mindig megszagalom az ocean breeze amikor elmegyek mellette. Segíthetek? kérdezi az eladó. Húsz év körüli lány, vál a szőke haja. Tízből kilencen azt mondanák rá szép. A tizedik is csak azért nem, hogy ellenkezzen, de igazából szerinte is szép. Talán csak kicsit unalmas. Unalmasan szép. Lukácsnak is biztos tetszene, ha meglátná az utcán, utána fordulna. Közel lakik könnyen megismerkedhetnének. Beugrik egy fogkeféért, ő is megkérdezi, hol vannak, nem találja. A lány elmondja, összemosolyognak, és mind a ketten tudják. Fogkefét keresek, válaszolom a lánynak. Ilyen extra puhát. Fekete a csomagolása. Aha, mondja, és megmutatja, hol vannak. Kék bicikli hajtál mellettem, biztosan ő az. Állok a busz megállóban. Építkezés miatt hatvan méterrel arríptették a táblát. Eddig fel sem tűnt, milyen sok biciklista jár a városban. Kergetik őket a buszok. Minden kék biciklin ő van. Nem ilyen a sapkája, nem ilyen a kabátja, az mindegy. Ő az. Megy a munkahelyére, megy a CBA-ba, hiába mondom neki, az a legdrágábbik. Szeretik ott a pénztárosok. Ő az. Megy találkozni valakivel, egy lányjal, azért siet ennyire, mert nem akar elkésni, utál késni. Inkább ott van öt perccel előbb, tíz perccel előbb, áll a hidegben. Most is biztosan áldogál valahol. Nyolc perc múlva két óra, kettőt beszéltek meg, negyedet nem szokás randira megbeszélni, felett sem annyira, inkább egészet. Áldogál, és az egyik piros kabátos lányról én jutok az eszébe. Vagy egy francia buldogról, hogy odafutok és megsimogatom. Vagy egy illatról, utána fordul. Áldogál és valamiről eszébe jutok, de nem vagyok ott. Ha eszébe jutok, sosem vagyok ott. Ha eszembe jut, sosincs itt. Olyan meg nincs, hogy ne jusson eszembe. A csikkeket nézem az úttesten. Oda kell állni, ahol több a csikk. Ott fog nyílni a busz ajtaja, mondta. Ott állok. Nézem a csikkeket. Nem lehet dohányozni, mégis tele van csikkekkel a megálló. Számolok. Öt, hat, hét. Régen Lukács is dohányzott. Miattam szokott le, nem bírtam a szagát. Nem voltam hajlandó csókolózni vele. Most Lukács szájára gondolok. Milyen szép az alsó ajka alatt, az a picike vágás. cikkek számolni kell. Hét, nyolc val háborodna mérdobálják előket 7 8 9 10 már nincs. Lukács is mondja 8 9 10 11, enged az anyaegyeket a hátamon. Eljut 32-ik. Nem is tudtam addig, hogy 32 anyaegy van a hátamon.